Eestima rahvustööndus sündis 1988. aastal. Tema sünni, lugu, eesmärk ja kogu mõtte oli nende protsesside toetamine, mis Eesti vabariigis selle ajal sotsialistikus nõukogude toimusid. Ja sisuliselt oli see 13 eri rahvuse esindaja nende gruppide liit, kes oma tegevuses ilma igasuguste poliitiliste täitlikusteta, peensusteta ime ja ei tea, mis veel, rääkimata klaastnustist ja perestroikast, tähendab et tegelikult toetas vaid Eesti vabariigi taastumist. 16 oli siis põhimõtteliselt, ja praeguseks on neid seltsi, kes on ühenduses kirjas. Seda on nüüd raske natuke loendada. Meil on hingekirjas 25 seltsi, kuid mitmed neist on katusorganisaatsioonid. Nii et kokku see nimistu veniks 50-ni välja. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et kogu see propaganda aparaat, mis tolle aegne liit, Nõukogude liit töötas ühes suunas ja jahvatas, siis nüüd need kogukonnad see reisid koju Venema erinevatesse regionidesse, nad siiski kantsid seda informatsiooni, mis Eestis tegelikult toimub ja ka Eesti kodanikonna rahva tähendab Eestlaste suhtumist lähemustesse, nad kantsid seda edasi, Aastaid kantsid ta läheb suvel puhkuseks koju ja, ja räägib Jaama, imeeste verde. No, see, see oli no, selles mõttes küll tilluke, aga ikkagi panus sellesse protsessi. Ja Eesti on demokraatlik riik ja see annab omad säärased viljad, tähendab, et, et rahvuskogukondi on tekkinud, kasvanud juurde peal 94., 5., 6. aastat ja nende organisatsioone on kerge on registreerida ametlikult, nad on olemas ja nende meelsus, tähendab, on erinev. Sisuliselt, eks oleme istume siiski konkreetselt säälase olukorra juures, et kui me omal ajal, 88, 99, 91, 2, eks ole, saime avaldada, kui Eestis elavad vähemusrahvused oma arvamust, eks ole. Nüüd, tähendab, sisuliselt, ütleme, selle poliitilise voolu vastu, mida me, interliikumisena tunneme, siis nüüd eh, paraku on tihti olukord muutunud säraseks, et eh, üks grupp Eesti elavaid eh, vähemusrakkusi peab vaidlustama teise grupi seisukohti. Es aga kas või see särav või, või suur või silmapaistev näide on see sama, mis eh, toimus ümber siis eh, Bronx sõduri kuju, ole, Et sisulised, kui ühed näevad selles kohutavad, tähendab dragoidat, ahistamist, võimalust toonitada, eks ole, siis teised nagu ei saa aru, tähendab eh, probleemist. Nad ei näe siis üldse midagi traagilist, kui üks asi paigutatakse ühest kohast teise ümber või mis iganes. Mõistateks ole, siin on eri meelsused ja, ja siin, siin on jutt, eks ole, oppis teistest asjadest, et, et nüüd on mida nägu näegutada eks ole. Võt selle sama ümber selle prongs kuju ja tõestada tähendab üht asja. Te siin rääkisite sellest, et ei maksa nutta, eks ole, et keegi meid ei armasta, tähendab, mina olen ka sest palju rääkinud. Tähendab juttu väga lihtsalt, eks ole, et on olemas üks, üks mõõtmatu argument. Võt ei ljubjad. No, Toonil, ühest on nii ljubjad, no, no nii jubjad. Ja siis sa nagu seletad, eks et, ole, et kullakesed, eks ole, mind ka, mitte keegi ei armasta, Ja võt, nüüd ma istusin maha ja, ja tegin tohutult tööd, ma mõtlesin mitu päev ja ei leidnud ühtegi põhjust, miks mind peaks arvastab, mitte ühtegi. Tähendab, jõusnaga, et, et, et jõusnaga, inimene, kes on armastanud, eks, et ta, ta omab ka seda kogemust, mis ta peaks selleks tegema, et teda vastu armastatakse. See on suur tööd. Ma olen Eestis sündinud, tähendab, aga, aga veel mu isa oli Nanseni passiga inimene ja tegelikult see sama kogukond, mis on Tatari kogukond Soomes, nemad olid ka ju kõik Nanseni passiga mehed, tegelikult need põlised Eesti Tatarlased ja Soomes võtta seda uut kihti Tatarlasi, mis on peale viie kümnendaid Eestisse tulnud. Soomes seda ei ole, sest okastraat oli vahel, eks ole? seal säärast liikumist ei olnud, nii et siin nüüd Tatalaste kogukond, nii nagu ka juudikogukond, ta jagunebki selles mõttes kaheks pooleks, mis ei pruugi olla vastandikud, ühed on siis need, kes on nii ülda vabariigi aegsed, nagu, nagu minu vanaisa siia tuli sõjapõgenikuna ja hiljem vanema isa järgi ja nii edasi, elasid Narvas, eks ole, aga, aga, ja, ja isa 30. kümnendatele alles seal poole sai siis nagu Eesti vabariigi passi, aga, aga Soome tatalased olid kõik Nanseni passiga enamust, tähendab, kes kodusõja ajalt läksid ära Helsingisse. Selle 20 aasta jooksul, mida, mida see raport on olnud, tähendab, noh, käega katsutav oleks see, et habe on halliks läinud, aga ehk ta oleks ilmaga ka läinud, et pääsenud põbule aga Vaadake tähendab, siin on tegelikult üks primitiivne ja ja korduvalt välja öeldud seisukoht aspekt tähendab, aga me väga tahtsime seda Eesti vabariiki. Nüüd ta sai üks peab olema ja oleks võinud ju organisatsioonina laialimine. Aga nüüd on üks natukene teine teine aspekt veel, et nüüd on olemas üks riik. Ja seda tuleks nagu omal poolt üles ehitada. See on oma panuse rida. Ja kui te nüüd üks ole kät südane pannes järgi mõtlete, siis see mitte eestlaste olemasolu Eestis võib olla väga problemaatiline, tekitada tõsiseid peavalusi. Rahvustühendusega ma kinnitan, ei ole neid peavalusi siin ühiskonnas olnud. See on ka töö, ka sellel asjal on Eesti riigi jaoks teatav mõtte ja me oleme alustades Max van Stoolist, väga julgelt öelnud nendele Eurokomissionidele, nendele, kes teid kasvatavad. Eks? Tähendab, väga, väga tähendab selgelt välja öelnud kümned seisukohti. Ei poogime, siin keegi ja kaks keesust me kaida. ei taha. Ole? ei ole, ei ole tähendab juttu ahistamist, eks ole? Tähendab, me saame, et ole, kui mitte eestlased, oma seisukohta välja öelda, miks peaks minu lapsed oskama selle pärast vene keelt, et te tahate kaks keelsust ja te tahate sa selleks, et mitte rääkida eesti keelt, eks? Mõistateks, aga, aga, aga mu laps peab õppima millegi teie pärast veel ühe keele, sisuliselt kui tal ei ole selleks enam vabat valitus, kui see on riigi poolt pandud kohustus. No mis pagana pärast, eks? Saate aru, et see on vabariik ja, ja, ja siin on üks prioriteete keel aga tatari keelt räägib mitu miljonit inimest maailmas, eesti keelt räägib alla miljon inimest. Õsõnaga, jätke kallid mehed jama.